Federals, el ben sonat. Bona tarda. Molt bona tarda. Com, Com anem, Tatiana. va? Molt bé, molt bé. Indefectiblement bé. Indefectiblement bé. Ah. Ja ah. Hem pactat amb el David que que repetiríem la paraula màgica. Em sembla fantàstic. Heu pactat alguna cosa més que hagi de saber? No. Perquè tu i David Balaguer pactant és una cosa que em fa uh. bastante bo. No, ja està, ja està. Ho hem aquí. Bé. A veure, què has escoltat aquesta setmana que t'ha intrigat, t'ha inquietat? Doncs mira, l'altre dia caminant pel carrer una parella que sortia d'una botiga es va posar a caminar davant meu exactament a la mateixa velocitat que jo. Semblava que el seguís però no van ni adonar-se'n perquè la parella va sortir discutint sobre un assumpte referent a qüestions de diners, semblava. Parlaven de la compra d'alguna cosa i cadascú trobava les seves raons molt més raonables que les de l'altre. Mm -hmm. O sigui, anava seguint jo la conversa a mesura que el seguia, no? La discussió, de fet, feia molta gràcia perquè cada cop que parlaven, doncs anaven aixecant més el, el to, no? Anaven posant un to més agut i a vegades semblava que era per evidenciar que cada un trobava la mar d'obbi, no? Allò que fas... Exacte. I en altres moments era per burlar-se de -la, la lògica de l'altre, o si sigui, no? Era... No? Quina parella tan maca. Sí, sí, sí, sí I en un moment vinguts. donat, saps? Quan, quan ja la veu d'ella, no, no podia assolir més aguts. Sí, quan ja només la sentien els gossos, eh? aquell punt d'agut que el els gossos. Es va aturar de sobte, jo que estava parant d'atenció, hòstia, em vaig... Bueno, em vaig creuar amb ella, bueno, vaig, quasi vaig topar-hi, el noi es va aturar una mica més en amb desgana, i en aquesta situació, o sigui, ella aturat a, a uns quants metres amb les espatlles caigudes i tal, i jo fent-me el desmenjat, com si no d'allò, vaig entrar per un moment a formar part de la història aquesta. Ella prendant la bossa de mà i senyalant me al manso, em va mirar i va remogar entre dents. Si no fos tan feble la massa encefàlica... o oh, sigui, sí, hi havia un nivell en aquesta parella. Sí, sí. I llavors jo vaig intentar analitzar què m'estava dient aquesta noia. Mm. O sigui, si no fos tan feble... Feble és que té escassa capacitat d'exercir una força, de fer mm. resistència. O sigui, uns arguments febles, una crítica feble, no? També es diu del punt feble, que és allò sí. que, eh, que pel que o amb què alguna cosa falla... Sí. Després, clar, també la massa encefàlica és l'encefal, la part del sistema nerviós central contingut en el crani que comprèn el cervell, el cerebel i el vulc requiri. És correcte. O sigui, aquesta noia estava dient, si no tingués un cap tan inconsistent, o si no fos tan dèbil de crani, o si no fos tan fluix de la closca, diguéssim que és d'aquelles coses que estava com... s'havia d'interpretar, no? És com, si no fos que és tan borrot, li exhibaria una sot. No? Mm -hmm. Hauria pogut dir... Oh, es mereix una pallissa, però no té matèria grisa. O ja l'hauria convençut si no fos curt i tossut. O és més simple que un polític, però no el vull deixar paralític. Home, o... va, no, no, no. Violent, eh? ja, és que és violent. És violent. La, hauríeu d'haver vist la cara que feia. Va, va. Té el cervell com davantega, per instint tothom el pega. Bueno, en fi, això serien les versions de la frase, però jo crec que aquesta noia ja m'havia reconegut i va dir, hosti, s'empedrarà'ls. I llavors va dir això, No va dir, si no fos tan feble, la massa encefàlica... Clar, i jo dic, si no fos tan feble, feble també vol dir de la persona que està mancada de força, d'energia, de vigor, el que sí. és deficient en força, no? Però llavors, la massa encefàlica, la massa és el verb amà, la massa o la mare, la més, ah. no? És, és l'imperfecte subjuntiu del verb amà. La massa en què? En sa, la seva, què? Fàlica. Relatiu o al fal·lus, no? O sigui, l'estimaria en la seva... Fecita. Eh... Sí, sí, sí, sí. Exacte. Sí, sí, o sigui, sí. si no fos tan flac, l'estimés en la seva cosa del membre viril. O, si no fos impotent, l'estimaria en les seves parts sexuals. O, si no fos tan fluix, qui no el voldria en la seva... En el que, que jo ah. crec que s'ha de dir la seva ja. felicitat, no? Uh -huh. Perquè la, la cosa fàl·lica és la felicitat, no? O, per tant, aquesta nena podria haver dit li tindria amor sense mida si no la tingués pensida o li faria patons mil si no fos tan poc viril o té la cosa tan tubeta que jo sempre em faig l'estreta o com que és un mitja serilla té un penis de pacotilla o si no fos sempre una trava li mimaria més la fama exacte o... O jo li maria el rava, Que també. jo trobo que per no conèixer-vos, com va ser de sinceret sí, amb tu va, i de va directe. Fer, sí, jo crec que es va passar. Tu, a canvi, suposo que li vas llegir un poema. Sí, un poema que diu... Cal sostenir-se en la sana alegria que ens va brunyint amb l'afabilitat. No cal llenguer amb fatigada al·legia ni amb hiperbòlica fatalitat. El lamentar-se provoca fatiga i és enervant el plany aclaparat del ploricó que només veu malícia i és un vessall d'impossibilitat. No cal ser un ximple buit dels que s'aferren al primer símptoma dels nous rebrots, uns optimistes que al final s'enterren en una tomba càndida de mots. O potser sí, els meus poemes serren i aquí a la tribu us hi volem a tots. Fem de un detallasso. Fem un ara sí. Si sí, no surto mai als anuncis, t'hi posarem. Ja t'hi posarem. Però ara penjarem el teu poema a Facebook, que això ho fem sempre, eh? Ja, ja. Gràcies. Gràcies, Gràcies a tu, fes. Pedrals, que vagi molt bé. Fem sí, una pausa bé. pel butllet informatiu de les 6 i de seguida tornem i parlem dels suïcidis. I després de parlar dels suïcidis, parlem també de tele. I ho farem amb la Mònica Planas i el seu club, que meja, meja. Fins ara mateix.